Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu Wa ala rasulillah Wa ala alihum wa sahbihum Wa ala ala ala Ketala kutkan mertan Mernar nersharah Numratul Iqqad Yersharahul ala Shaykh al-Alamah Salih al-Fawzani Asambahu Allah Ibrahim al-Fawzani Al-Alaman Dwaratus Al-Alaman atau pada halaman 214, halaman 214 bagian atas itu yang tidak punya kita habis dengarkan yakni pembahasan penting seputar apa? seputar pembahasan takfir, mengkafirkan secara sembarangan. Karena kalau kita menakfirkan sembarangan, kembali ke diri kita sendiri. Eh atau menuduh orang kafir, ternyata enggak benar, kita pun akan kafir juga. Terkena apa? bala sendiri. Nah, kita lihat al Imam ibn Quda Mahrajul Mu'allad yang banyak kita bersemasa ya halaman 214 cetakannya sama. Walla nukafir ahadah min ahli kiblah fi dunbin, walla nukhrizuhu al Islam ya malim. Artinya, diperhatikan dan kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahli kiblah, dari kalangan kaum Muslimin kami tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlu qiblah itu maksudnya kaum muslimin dengan sebab dosa yang dia lakukan ini dosa apa namanya? dosa besar jadi orang muslim mukmin, kalau berbuat dosa besar itu tidak bisa dikata, kita kafirkan paham ya? tapi dia apa? Mukmin berkurang keimanannya, itu arsunat wal jamaah kalau di akhirat bagaimana? Kita pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? di surga atau neraka? Atau tergantung ke hendak Allah Ta'ala ha? Terhantung ke hendak Allah Ta'ala Tahta masyiatillah Beda dengan orang-orang Khawariz dan Mu'tazilah Ingatnya, ingat, -ingat dan Mu'tazilah Mereka sempaka Pelaku dosa besar kekal di neraka. Itu Khawariz Mu'tazilah Ngeri atau tidak Mas Fajar Ngeri kan Nah eh, itu Khawarif dan Mu'tazilah Khawarif dan Mu'tazilah Ahlu sunnah mengatakan di bawah kehendak Allah Ta'ala Insya'a azabahu Wa insya'a Khawarolahu Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadap Akan mengadapnya sesuai dengan kadar dosanya Ingat-ingat ini ingat, ingat, ingat. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengampuni ya Akan diampuni Untuk pelaku dosa besar Pendapat Khawarif dan Mu'tazilah tadi apa pendapatnya? pelaku dosa besar Kekal teraka atau tidak? Eh? tegalkan di neraka menurut khwaris dan mutazilah eh? tegalkan di neraka menurut murdia murdia wajib masuk surga perhatikan menurut murdia pelaku sebesar wajib masuk surga lihat, di kondisi kan, ini kondisikan ini tanya gagal, tidak bisa lagi Menurut Murjia, pelaku dosa besar wajib masuk surga. Kenapa wajib? Karena orang ketika beriman itu nggak perlu pakai amalan, amalan nggak pengaruh sama sekali imannya. Imannya tetap sempurna seperti imannya Jibril dan Mikael, versi Murjia ini. Jadi, Ami. Sehingga kalau imannya sempurna di mana tempatnya, kalau imannya sempurna di tempatnya di mana tempatnya Nasrul. Kalau orang imannya sempurna di mana tempatnya. Surga wajib kata murji'ah Allahul Musta'ad Jadi bedakan Karena murji'ah mengeluarkan Amalan dari definisi iman Orang beriman tidak perlu, perlu amalan Cukup dia mengatakan La ilahinallah Atau cukup mengatakan La ilahinallah dan meyakini Tapi amalan tidak perlu Allahul Musta'ad Makanya murji'ah terbagi menjadi bagaimana murji'ah Terbagi menjadi bagaimana murji'ah tiga amalnya itu murjatul fukoha murjatul jahmiyah murjatul karamiyah tiga-tiganya ini mengatakan amalan gak pernah kadang-kadang itu jumlah orang awam di nasihat, di itu haram pak judihah itu haram pak walaupun kayak gini mas, yang penting kan hatinya mas ya gak, ya, ya, ya. Yang pentingkan hatinya, mabuk-mabuk mendem kayak gini mas. Yang pentingkan hatinya. Jadi mereka mengatakan yang penting di dalam hati amalan tidak perlu Allahumma san. Itu keliru ya. Kita baca bawahnya itu atau sambungannya. Kata lima belukur damaralallahu. Walanu khirjuhul Islam bi amalin. dan kita tidak mengeluarkan orang Muslim dari keislamannya dengan suatu amalan dosa besar yang dia lakukan. Mafum. Sebelum kita masuk pembahasan Kita lihat kalam Sheikh Soleh Pahusan pendek itu Perhatikan Kala Sheikh Soleh Pahusan Syarahnya itu Hadihi mas'alatu ta mas takfir Ini permasalahan takfir pengkafiran Gak boleh sembarangan bahaya Wahia mas'alatul khotirah Ini permasalahan yang berbahaya Wa muhimatul jidda Tapi penting Permasalahan berbahaya tapi penting khususnya di had zaman yang iltabasa bihil bil batil terkhususkan di zaman sekarang ini yang mulai tersamarkan antara al hak dengan kebatilan ala kathirin an-nas al hadapan kebanyakan manusia ini hak dan batil tersamarkan disebabkan jahli sebabnya karena bodoh sebabnya karena kebodohan wa kasratu aatiya al-ilm il dan banyaknya orang yang mengaku mengaku punya ilmu. Allah di dalamnya kudo an al ilm penting Orang-orang yang serampangan sembrono, yang mereka tidak mengambil ilmu mereka dari al ilm, Ngambilnya dari medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Kalau duduk langsung di baju ilmu, nggak mau dia. Katanya sekarang dah semua sudah mudah di Google ada katanya, pengennya yang instan. Sesuatu yang instan itu bisa dimodifikasi. tidak tahu, siap dengan sesuatu pun tidak tahu dia. Paham ya? Yang paling terbaik adalah akhir lima jenis ilmu. Ambil dari ahli ilmu, dari kalangan para ulama ahli sunat wal jamaah, dari kalangan para asal ahli sunat wal jamaah yang sumbernya apa al Quran dan as sunnah dipahami dengan pemahaman siapa, pemahaman para salaf. Tapi untuk memahaminya butuh bimbingan atau tidak? Ya jelas butuh pimpinan para ulama perlu dibimbing para ulama ahli sunat wal jamaah bukan ahli surat otodidak apa itu otodidak? Apa maris apa-apa? tidak tahu apa itu otodidak? Apa maris apa-apa? tidak tahu tidak ya antun antun uh, lutfi jadi Al-Qur'an dan Al Sunnah dipahami dengan pemahaman para salafus saleh melalui bimbingan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dipahami dengan otodidak. Apa itu otodidak nah, pemahaman? Eh? pemahaman sendiri-sendiri. Tapi harus ada bimbingannya. Makanya kalau orang memahami dengan pemahaman otodidak itu biasanya ngamur sembarono serampangan, kafir, fasik muqta'da muqta'da تصاب tapi tanpa bimbingan berbahaya barakallahu fi. Nah, karena apa? karena bimbingan para ulama dalam memahami dalil itu diperlukan. Bukan berarti kita apa? mengatakan para ulama ma'sum ma tidak. Kita pun tidak ma'sum. Ma para ulama pun tidak ma'sum, ma tapi para ulama ahlussunnah wal jamaah yang mereka memahamkan Al-Qur'an sunnah sampai kepada kita itu kita perlukan. Lafzul Ilmu kita minim, perlu bimbingan dan arahan serta apa? Nah, para fi pemahaman yang dipahamkan oleh para ulama ahli sunatul wal Jamaah, yang mereka mengambil pemahamannya dari para salafun as-salih. Nah, kita lihat sini. Walamnya tak kau nak ilmu dari ahli ilm. Kebanyakan orang mereka tidak mengambil ilmu dari ahli ilmu. Kebanyakan orang mereka apa? Tidak mengambil ilmu dari ahli ilmu. Mengambilnya dari mana tadi? Mengambilnya dari sekarang medsos. Media sosial Kalau hanya membantu tidak masalah Tapi fokus di situ, Tidak ada bimbingan Akhirnya apa? Setahun dua tahun sibuk di medsos Masya Allah dia bisa ngutatih Bisa merugam akhirnya jadi Sheikh Islam Sheikh Islam di medsos dia Tapi ingat kemarin nah Kita ingatkan Gurunya siapa? Google Kalau gurunya Google itu perlu yang namanya kota Perlu yang namanya apa? Kotak internet, ya, lakukan internet macam internetnya mati, listriknya mati, ha? kemudian kotanya habis, Googlenya mati ingat, otomatis ditanya bagaimana ilmunya? Ntar dulu guru-guru kami lagi mati, gimana? Namanya kalau Allah mesti pastikan ingat-ingat hadir di majlis ilmu sangat luar biasa. Seberat apapun, sepahit apapun itu namanya perjuangan, paham ya? Nah di situ nanti pertama, jauh dia hadir menempuh perjalanan untuk mencari ilmu surga jaminannya. Kedua, para malaikat apa meletakkan apa sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Tenang tak, pikirannya, tenang pikirannya tenang, hatinya, ramya itu ada. Simpel, tengah sini. Lihat bagaimana akibatnya mereka mengambil bukan dari ahli ilmu wasaru yukfitunah bihadal amr ini akibatnya akhirnya mereka apa berjatuhan dalam perkara ini, bermudah-mudah mengkafirkan fulan dengan alam kafir, fulan dengan fulan fasik, tapi apa tanpa dibimbing, tanpa mendapatkan bimbingan dan arahan serta pemahaman dengan pemahaman yang benar yang sampaikan para ulama ahli sunat wal. Jamaah hati-hati, karena ada hadis yang sahih, yang lafaznya apa? nabarakallah fiqh man qala fi akhim alaih sabilhu faqad ba'a ilaih awqamakala nabi Muhammad SAW artinya barang siapa yang mengucapkan pada saudaranya yang tidak ada pada saudaranya tersebut maka bisa kembali kepada orang yang mengucapkan jadi kalau dia mengatakan suku ulang kafir ternyata tidak kafir, kembali ke dia sendiri Ngeri kan? oleh karena itu diperlukan yang namanya apa? Il ilmu Mahum. ilmu Al-Quran dan As sunnah, yang sumbernya dari mana? Atau atau? Ilmu Al Quran sunnah itu sumbernya dari mana? Dari Al Quran dan as sunnah. Pemahamannya pemahaman siapa? Pemahaman para salafus saaleh. Nah untuk mendapatkan pemahaman tersebut perlu siapa? Untuk kita memahami Al Quran sunnah dan pemahaman para salafus saaleh. Itu perlu siapa? Perlu ulama, eh? ahli salatu wal jamaah, eh? perlu guru yang bisa mengajarkan, yang bisa memahamkan, sesuai dengan pemahaman yang benar. Wallahu alamishawab. Wassallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.